نمر رجال صناع حياتي اقمار ليلي منار الهداتي انا مر رجال صناع حياتي مارو ونادقوانا بعزم الأبات ونادقوانا بعزم الأبات آه يا من تسامى وخلى المنامى جرى العمي باسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا لا يهدِ اللهُ فَلَا مُدِيلَ لَهُ وَمَا يُضِلُّ مِنَ الْفَلَاهِدِ رَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَقَالَ رَبُّنَا آتِ كِتَابِي كَرِيمٌ بَعْدَ عُذْبِ إِلَٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا koga naš gospodar Allah Tebarek u Ata'la uputi i napravi put zaista je upučen, a koga ostavi u zabludi, neće mu naći nikoga ko će ga napravi put uputiti. Svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha Subhanahu Ata'la i da je Muhammed A.S. posljednji lao poslanik poslan sa istinom. Draga braće i cijene i sestre, assalamu alijeku wa rahmetullahi wa barakatuhu. Hvala <totim> Allahu Subhanahu wa ta'ala koji nas je poživio i ponova nas okupio na ovom bareć mjestu u Allahovi te bareku kući da nastavimo sa govorom o najveličanstvenijoj nauci koja govori o Allahu Subhanahu wa ta'ala. I prošli put smo govorili i mnoge govore učenjaka koji su kazali kolika je vrijednost izučavati, odnosno kolika je vrijednost poznati gospodara Tebare Kvjetala. Mi večora sa Poboda planiramo nastaviti govoriti s tim da ćemo uz Allahu Tebare Kvjetala pomoći pojasniti tri pitanja. Znači tri velika pitanja po pitanju Labri Subhanu Avatala lijepih, lijepih imena. Prvo, znači, o čemu ćemo govoriti, dali su Allahova imena pobrojana određenim brojem. Znači, dali su ograničena, dali su određena sa brojem koji se spominju u hadisu poslanika sallallahu alihi wasallam koji bilježi, znači, Buharija i Muslim, od Ebu Horeira, radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alihi wasallam kazao, inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman, men ahsaha dekhal al -jannah zaista Allah subhanahu wa ta'ala posljeduje 99 imena kojih bude naučio, učit će učenjeti. I o ovo ćemo ako bude večeras govoriti. Znači sve tri mesele, sva tri pitanja koja ćemo spominati večeras o će odnosno komentar. Komentar će biti po pitanju hadisa kojeg smo navjeli. Znači prva mesele, prvo pitanje Jeste da li ovaj hadis ukazuje poslanika sallallahu alejhi ve sellem da Allah je ima samo 99 svojih lepih imena. Jer u hadisu spomenuto vidimo znači hadis vjerodostav Buharija i Muslim da Allah je dašao kaže poslanik ima 99 imena. Drugetim šasučianci kazal šta znači ovdje men ahsa šta znači na koji pogroi ili na koji upanki koji nauči i da ulađe vršanima 99. mina. I Treća mjeseva jeste o kojoj ću ovičeras govoriti, kako je do nas došlo ovih 99. mina koja su nam poznata, koja možemo znači, naći na mnogim levhama, u mnogim knjigama, koja čak znači, mnogi od nas ugosni znaju na pamjetu. Znači 99. mina koja se uči, koja su dostupne, kako su došle do nas? Da li je to dio hadisa poslanika alai sallatu wassalam? Da li je to poslanik alai sallatu wassalam spomenuo u verodosljenom hadisu? Znači da kaže ovo su allahova imena Tebarek vatala se opisao u svoje plenoj toj knjizi pa ih poslanik povraja alai sallatu wassalam? Ili je znači to došo neki drugi, drugi način? Znači prije svega prva mesela je da li je broj te Tebarek vatala imena ograničen? da Allah ima samo 99 imena. Prvi dio učenjaka, znači prvi govor jeste da Allahove imena nisu ograničene određenim brojima. Znači Allah se opisao sa više, mnogo više imena od ovih 99. A prošli put smo govorili da stvar ima veće znači, značenje i veću vrijednost ako ima više imena. I navoli smo znači u arapskom jeziku da sejf. Sablja ima mnogo mnogo imena što su Arapi znači znali 12 izuzeto znači vrijedna vrijedna. A zašto se tek gospodara svjetova koji se opisao sa savršenim imenima u hadisu koji su citirao 99 a po govoru znači većine učenjaka a to je prvo mišljenje da ima alhasanova tala da veko više imena od ovih 99. Što su dokazi znači Ovog dijela učenjaka, jer mi znamo, znači, svaki učenjak kada nešto tvrdi, mora imati argument. Mora imati dokaz koji, kojim dokazuje, znači, svoje, svoje mišljenje. Znači, ova imena za koja oni kažu da Allah Subhanu wa ta'ala posjedio, znači, daleko više od spomenutih u hadisu, kažu da Melek, koji je najdobraniji kod Allaha Subhanu wa ta'ala, Džibril, ne posjedio za nju to. Allah, za znači. znači Melej Gibriel koji je bio znači, zadužen koji je zadužen za dostavljanje objave ne posjeduje znanje o čemu. O broju Allahu Subhanahu wa ta'ala Zatim kažu niti najodabranih poslanik ne posjeduje znanje o znači broju Allaha Subhana wa ta'ala i Znači ni jedni ni drugi znači niti meleci niti znači ljudi ne znaju ne znaju, tačan broj Allahovih srmanovatara imena. I to je prvi govor. I kazali smo da je to većina učinjaka koji smatruje. Međutim, što su dokaze? Dokaza ima mnogo. Mnogo znači ima dokaza vjerodostojnih hadisa poslanika sallahu alaihi wasallam. Znači prije svega hadis koji nam prenosi Abdullah ibn Mesod. Radi u anhu. Upoznatoj, znači toj, koje je da će vas u hlanova tala od njega od konti, znači, brigu, brigu, tugu, zna neko od vas to A ta doba je sastavni dio i utajnjeg i večernjeg zikra. Znači, izuzetno jaka, korisna, a prije svega kaže poslanik slova bolje i oselem da nema roba kojeg je obuzela ili zadesla tuga ili briga, a kada je prouči da ćele šal kon to njega. I ne samo to, nego kaže poslanih sallahu alaihi wa sallam kredu hadisa onaj koji to prouči Allah će mu zamijeniti njegovu brigu ili tubu sa radoš. Allah. Znači u hadisu poslanih sallahu alaihi wa sallam kaže inni Gospodar moj zaista sam ja tvoj rob Ibn Abdu sin tvojog roba Ibn Emetik, sin tvoje robin, pogledajte, sve tri stvari priznaješ da je gospodar tvoj Allah Subrana od tada. I ne samo to, ukazuješ koliko si poniz zapravo gospodaru svijetovog. Zatim će te shvatiti smisao ove dove, znači ono što, što jačinak ti dove što sadrži u sebi. E svaku poniz obratiš gospodaru svijetovog, priznaješ da si ti njegov rob, da si Sin njegovog roba, sin njegove robinje, što znači, kažu učenjaci, da se sve vraća do Ade Marije, salatu oselam, da su svi Allahovi robovi. I to spominješ u goto. Zatim kaže, poslani Isl. sallam, nasije ti bijedik. Zaista, moj hal, moje stanje, moja kompletna situacija je u tvojoj ruci, gospodar. Svjestan si, ha, pripogledaj što priznaješ u tom trenutku da si sav prepuštan gospodaru svijetovu, da sva tvoja situacija je pod kontrolom gospodara svijetova. I to priznaješ. Zato kaže poslanik sa osele, ma din fi je huknul. Znači, ma Zaista sam ja podložen, znači, moja ovakva situacija koju priznajem znači da je u tvojoj ruci, ja sam kao takav sprema, znači, da prihatim sve tvoje propise. Naći šta god da odrediš, kako kaže posledniko nastavku Agnum Fije, kada zaista je pravičnost, svaka tvoja odluka pomene. Sve što odlučiš, sve što me zadesi, Gospoda Svetova, sve to tvoja izuzetna, značna, apsolutna pravična raspravda. Načela smrno ta načini nepravedno, znači ne čini nikom zlu nepravdu prema svojim robovima. I ovde ti to priznaješ ali to je tvoj jekin koja je da tvoja vjera koja, koja te uči. Zatim dolaze jedno što je nema da se dokaz. Kaže poslanici sa selam SRu Kebi Koli ismin huare. Gospodaru moj, molim te i dozivam svim tvoji lijepi mi menima koja tebi pripadaju. Zatim kaže poslanih sa lavah va njiho selam semme te bihi nafsek. Kojima se ti sebi znači opisao kojima si ti sebe opisao, ne znači neko ko misli da može Laha opisati imenima koja ne pripadaju, koja nemaju savršenstvo, niti postoji, znači postoji u njima, znači e, potpuno savršenstvo, ono što smo govorili u prošlom kruganu. Zatim kaže poslanik Saloselem, Eu anzel tehu fi kitabit. Ili si ta imena spustio i objavio svojoj knjizime. Znači dozivaš i svim menima, kojmaj Allah subhanahu wa taala sebe opisao ili je spustio objavio svojoj planove u toj knjizi. Zato i kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "E ualemtehu ahada min khalqik." Ilsci obavijesti o podučio nekoga svoj stvorenja. I takvi i dojiš doiš Allahu spas. Što znači moliti dokaza? Es'aluke bi kulli ismin huva lek. Molim te svim tvojim imenima obuhvatio si svoje imena, znači kojima je Salah Subhan Tavao pisao, zatim ovdje preciziraš ili onim imenima koja si objavio svoje plebne toj knjizi. A mi smo kazali da imena crpimo iz knjige Kur'ana, znači plebne knjige Kur'ana i sudeta je poslanika Salah Sele. Ti ovdje preciziraš, znači tražiš ili imenima koja su objavljena u knjizi. Ili poslije toga, znači imenima koja si predočio posebnoj grupi ljudi, znači posebnim ljudima, ukazao si na njihovu veličinu i takvim imenima te mi dozivamo i mi te prizivamo gospodo. I ne samo to, nego kaže poslanik EU ista srte bihi fi il mil vajbi indek il si hi prikrio znači molimo te i onim imenima koja si prikrio, koja si sakrio u svih stvorenja, koja si ostavio znači u tajanstvenosti koja sada. Koja su tajne, znači nisu nikome Ova je najpredočena, niko nije područen tim imenima. Što znači ovdje da poslanik sallahu alijih i veselneme dovi Allahu subhanahu ta'la imenima koja nisu objavljene. Što je dokaz da ima imena više od 99. Jer da ih 99, znači kako došlo u hadisu poslanika sallahu alijih i veselneme, poslanik bi ogrančio sa domom koja se ispustio svoje promitoj pisli i završio nego znači nastavlja i kaže sa imenima koja su znači prikrivena od ljudi. Skrivena. Koja su samo u tvom znači apsolutnom znanju i niko znači ne poslije znanje o njima. I to nam je dokaz znači da Allah subhanahu wa ta'ala ima više više imena od 99. Zatim kaže prosl. s.a.v. na završi mu hadis En mm tež'ale -hmm. u qur'ana a'zima rabija qalilu Ovo je prosl. s.a.v. traže o imenima Načela je svahojtaala da lađirašanu učiini Kur'an, koji je veličanstven velik proljećem njegovog srca. I svjetlo što doč prsa. Pogodajte znači koliko je jaka dola I što je poslan Sallallahu alajhi wasallam traži. A šta bi mi znači tražli kada bi sve ovo spomenuli i prizvali gospodara svetuasiv njegovim lijepim lijepim imenima. Postanih Sallallahu Jo ovo znači traži, pa kaže je huznih zahabe hemi i da odklaniš od mene i moju tugu i moje brige. I na kraju kako smo kazali na početku Ilajzabeullahu pammehu abdelehu mekane huznih paraha Ako to provučje vlađe lešanuće od kontonika i njegove brige i njegovu tugu i zamijenti znači, to sa radošću njegovom srcu, njegovim postupcima. Pa su sabe radi je Allahu kazali kullu ayatu suwa yembilena dali je potrebno da mi kaže na ta'allama hadzihi kelimati da naučimo ove riječi o udov odmazo pital jesu vidjeli kolika je važnost i znača koliko je znači yakwa do pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem što je svima način nama savjet qale ejer yembilimen samiehun an yataallamuhunna obaveza je svakom onome ko čuje ove riječi koja je sa srnem, da znači nauči, da nauči i to dodozira Gospodari. Znači, iz ovoga vidimo, a prvi, znači, ovo je jedan od najjačih dokaza za ovu grupu učnjaka, kažemo da su većina koji kažu da Allah Đelešanu ima daleko više imena od 99. Znači, više nego što su objavljena u Kur'anu, u sunetu puslenika <tost> sa srnem, ili znači nekoga od svojih robova, koji su dopučili neko od tih imena i štihadom, kao što ćemo navotiti znači poslijest, ili znači onim imenima koja su ostala kod Allaha subhanahu wa ta'ala, a niko znači nije dobio ni najmanji trun znači, znanja o tim, o tim imenima. Znači, zatim drugi dokaz, koji je isto takvu hadis posljednika sallahu alihi wa sallam, koji bilježi muslim, a govori nam o izuzetno jakoj dobi, dova koja opet sadrži u sebi dokaz, Da Allah subhanahu wa ta'ala ima daleko više imena, znači od 99. Jer kaže poslanik sa Allahu alijih vasallam Allah nume audhu bi ridake min sahatik Znate ovu dok, gospodaru moj, poslanik sa Allahu alijih vasallam kaže, utjećem se, znači tvojim zadovoljstvo od tvoje srčbe Zatim kaže poslanik alijih vasallam bi mu afatike min ukubetik i tvojim oprostom od tvoje kazne. Allahu Akbar. Kako je poslanik sallahu alaihi wa sallam se utjecao u gospodaru svjetova? Zatim kaže poslanik alaihi wa sallatu wa sallam wa'a'udhu mink i utječim se tebi od tebe, Allahu Akbar. se tebi, gospodar, od tebe. I zatim poslanik sallahu alaihi wa priznaje a mada i on, poslanik koji je najbolje spoznao gospodara svjetova, najbolje je poznao Ali, u ovom trenutku priznaje da on ne može tim potpurnim, savršenim znači, značenjima Allahu, znači, šukr, zahvalnost iskazati. Nego onim što je znači, posjedi, maksimalno to je Poslaljika alaihissalatu wasalam učinio. Dežetu u nastavu kaže, la uhsi sanaa alaih Ja nisam, znači, u, u stanju drugačije da ti pohvalim osim, znači, Onim načinom koji se ti sam sebe opisao i sam sebe pohvalio. Što znači da je dokaz da kada hoćeš da pohvališ gospodara svjetova, učenjaci kažu to može samo njegovim lijepim merima i savršenim svojstvima. Poslani kodje znači svojstvima, pohvaljuje, zahvaljuje i utječe se gospodaru svjetova. Međutim, na kraju priznaje da nije u stanju da pohvali onakvom pohvalom i zahvalom kako je on, Subhanu Avattara sam sebe pohvalio. Što znači da daleko više svojstava gospodar svjetova ima, daleko više imena koja su skrivena i kod njega, znači ostala, a poslanik A.S. nije znači bio u na dunjalu u tim takvim imenima i savršenim svojstva pohvaliti gospodara svjetova. Jer ono što nam ukazuje i potvrđuje, znači ovu učinjenicu jeste hadis treći koji je verodosan o šefatu, znači na sudjem danu kada vi znate dešavanje na sudjem dan, kako će biti strahotan da će mnogi virovjesnici, znači da će dolaziti ljudi, njihovi ummeti, sredbenici koji su islijedli da traže da se zauzme kod gospodara svjetova i niko neće biti u stanju osim poslanik Muhammeda r.s. pa kaže poslanik, kaže kada dođem, kada kaže, stanem odnosno pade na sežu kod gospodara svjetova, kaže u tom trenutku što kaže pohvaliti gospodara kaže sa takvim riječima to znači biti nadahnut što nisam danas ustao da učinim Allah otber znači u tom trenutku poslanik Karelatu a selam sa još više osobina ili još više lavite barikata lijepih imena što čini pohvalu i zahvalu Allahu subhanahu što nije bio ustao da ja to da učinim što je jako, znači, jako, znači, jak e, argument i dokaz, skupine učenjaka koji kažu da Allah i ima daleko više imena, znači, od ovih koji se spominju u hadisu poslanika za 99. Zatim govor im u ta imije koji nam je argument, znači, može se kazati, jedan od dokaza gdje kaže da Allah i u svojim fetma spominju ima daleko više imena od 99 koja su spomenuti u hadisu. Zatim Hafiz ibn Hađar Raskarani kaže da većina učenjaka smatra, većina učenjaka smatra da Allah subhanahu wa ta'ala ima znači više od 99 Allahove lijepih imina. Čak imam nebevi navodi i znači, džma, koncezus islamskih učenjaka da su se složili da Allah Đelešanu ima više od 99 lijepih imina. I ovo se navodi ibn Hađar znači u slomu fatvu, fatvu bari. Zatim, jedan od logičkih dokaza koje navode učenjaci jeste da kažu da čovjek nekada ima, na primjer, stotinu maraka koje želi udjeliti kao sadaku na Allahom, te barem te dam. I svi vi, znači, svjedoci to mi znali, da nekada imaš određenu sumnjolca koju si namijetio da udjeliš i kažeš imam sto maraka, oče da dam Fisa Birila. Da li to znači, kada kažeš imam stotinu maraka koje ću dati na lahom putu, da li to znači da više nimaš poslijem ti stotinu maraka? To njima dokaz. Znači, ne znači, ti imaš samo stu da za, da udjeliš, ali si ostavio možda ili za nešto, znači auto, dio, neki kućanski aparat, hrana, piće, nije bitno, odjeća ali naš stotinu da dadniš, kažeš ima sto znači marak. Ili navode drugi primjer gdje kaže da nekada čovjek kaže ima stotinu robova koje želim sve znači piste, bilo da puste, ima lađe šan poslati znači puste, čim slobodnim, to nikako ne znači da on ima više robova od tih stotinu koje je spomenuo. Znači ima stotinu spremnih da dadne, možda ima još 50 ili još stotinu koje je ostavio, znači i dalje kod sebe. Znači to je jedan od argumenta koji učenjaci koriste po pitanju znači ove meseleke. Zatim govor imutaj mi je, Rahim Ahuladi kaže za ovaj hadiz da Allah Đelšanu ima 99 imena koji bude naučio, znači učio dženet. Kaže ovdje se samo misli koji bude naučio, a nikako se ne misli onaj, da Allah Đelšan ima taj određen ogrančen broj Broj znači koji je spomenut u hadisu 99 lijepih imena. Što vidimo znači da ovi učenjaci, prva grupa učenjaka, ima izvjetno jake dokaze i oni su odšina učenjaka koji smatraju koji smatraju da vas sumanova tala ima daleko više imena od 99. Drugi dio učenjaka, znači su stala da Allah Jalešanu, ima određen broj, ima određen broj, ali su se različili koji je to određen broj. Znači oni tvrde, određen je broj, tačno, preciziran, određen broj, ali su se raz koji je to određen broj. Ibn Hazm, poznat učenjaka imao, svi znate, on tvrdi znači i skupina učenjaka da i to 99. isključivo iz ovoga hadisa kojeg su mi znači naveli. Dok drugi, znači, dvi učenjaka, a govore, opet navodi Ibn Hanžer u svom petlubarju, gdje kažu da ima Allah Mahanova, tada znači grupa učenjaka da Allah ima 300 imena, tačno znači 300 imena, zatim kažu nekih 1000 imena, treća skupina 1000 jedno imen, zatim kada je skupina 4000 imena, zatim navodi jednu grupu učenjaka gdje kaže 124000 imena. Allah. Svi su znači učenjaci ali su ne, jer Ibn Hađer ne bi navodio njihova višćenja, znači da su bili u nekih sekti, ne, 124000. Allahovit. I kada vidite, znači, mnoga su dijela napisana od, znači, polovicom trećeg stoljeća pa do danas, mnogi su pokušali da seberu ta allah bare atabare, imena, i znači većina njih, kako kažemo, su prešle 99. I da vidite tih imena, znači, koja se spominju, da su allah Zato su učenjaci ehle suneta. Znači, došli, napravili su ta pravila, da se ne može sve stvarati Allaho subhanovo tala po pitanju ti. I onda si jedno pravilo učinili u pravilima Allahovi svojstva, da su svojstva, daleko obširnija znači od Allahovi imena. Daleko više je svojstva, osobina, savršenja. Ovdje će od njegovih njegovih imena. A svako njegovo ime posljeduje savršenu osobinu, što ćemo govoriti o pravilima, ako voda, kada budemo to spominati. Ovo znači prva mesela. Spomenuli smo dolore, spomenuli smo dokaze Druga mesara jeste, znači, šta znači u hadisu Men ahsaha Ko bude naučio Uči će u dželet. Ovih 99, Allaho Tebare, i Tebarek Šta su učinjaci kazali? Prije svega, Allah je Spominje u Koran riječ ahsaha Ahsaha, znači Sakupiti, pobrojati Precizirati, to se spominje Međutim, šta Zaista, znači, šta je pravo značenje tije riječe. Allah Đerašanu kaže u suri Mučadara i u suri Kefs, znači, spominje, ovu riječ pa kaže je يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ بَاهُ جَمِيعُمْ فَيُنَبِيُهُمْ بِمَا عَمِلُمْ Tog dana, kada je Allah Đerašanu sve sakupi, misli se na sudni dan, pa ih opavijesti o onome što su činili. I morate sada razmisliti, to je ovaj fikl, razumijenje sada ajeta. Znači pa ih obavijesti o onome što su učinili. Pa kaže Allah Želešanom Ahsahu Allahu wa nesu. A Allah, znači ono o čemu će ih obavijesti? Allah Želešanom sve to pobrojao. A oni su to zaboravili. Subhanallah, kad čovjek pita što si jučer radi, neće zatkazati. Ali Allah što kaže Ahsahu Allahu wa Rasuluhu Allah što sve to u tančine pobrojao. A oni su to zaboravili, znači sa sva djela što su radili, sa sve procedure, ali je Allah znao, pobrojao. Wallahu ala kulli shay'in shahid. Jevo je qiyasla, znači upermento ovaj što veliko, Allah ime šehid. A Allah Jerušan, je znao svaku stvar, znači svjedok. Svjedočio svaku stvar. Nije da se ne može, znači stvar desiti, a da Allah znao to nema znanja. Ova ajet znači govori o tome da mi radimo djela i radimo djela i radili smo djela. Ali Allah je odrešavanom taj koji je pobrojao sva ta djela, što ukazuje na savršeno znanje, moć gospodara svjetova. Da zna znači koliko robova ima Subhano, znači od postojanja, kada je propisano prvrlo pa zapisalo šta će sve do sudnjih dana, sve to zapisano kod gospodara, znači sviti ti postupci, svako stanje, dizanje ruke, spuštanje ruke, govor, mirnoća, ono što se pokriječe, što se nešto miruje, sve je to zapisano i o tome Allah subhano tala zna stanje, znači, tačno koliko puta se to pomaklo, podigo, kazalo, kolika je to moć. I drugi ajd, pa ćemo onda vidjeti znači, razumivanje toga, drugi ajd je ona što on kaže, bovodi al kitabu, fatera al muđirinine, mušfretine, mimma, fihiva, jaku, runa, jaua i letena, mali hazel kitabu. La yugadiru sagiratam wa la illa ahsaha wa Va veđadu ma abilu hadira wa la yagdumu ehada Allah šalpojašan pa kaže da će se postaviti Terezije na sudnjem danu pa će se mnogi pobojati tih Terezija tih vaga, tih dijela koja će se vagati tog dana pa će doći sa svim stvarima što su činili sa svim, kaže, i malim i velikim. I onda Allah sa'a, ni jedne nema stvari, ni mali, si čušni, niti veliki, a da ona nije pobrojana i da toga dara neće će doći, da ta svaga je biti postavljena. Da se valja svima. I svi će to vidjeti, šta su učinili, šta su radili, a Allah, Đerašanu, neće će učiniti nepravdu, niti pravo komu od robova svojih. Ova dva ajta govore, i kazuju nam ahsaha. Šta znači ta riječ? I vidimo da u jednom i u drugom ajetu znači pobrojati, jel? Sad naj hadis se vraća, znači Allah ima 99. minar. Men ahsaha, koji pobroji, znači po, vajštini, ući će u džernad. Međutim, da je samo to? Jer ono što je, znači, ibn uh, Ibnu Kajim Rahimahullah, on zaključi, ne tri stvari. Jer kaže učenjaci, Allah Đelšan će i pobrojati. I pobrojava, znači, i znanje Što znači? Kada kaže, će ih pobrojati, apsolutno ukazuje da on zna šta pobrojava, jel? Zna znači ta djela. Zatim, zna suštinu ti djela. Kakva su ta djela? Mala, velika, znači, da li su to djela kufra, nevjerstva, da su djela imana, znači, prodova imana, dali su, znači, i fakalice, mjerstva. Zna veličinu i zna, kaže, kako će nagrada očekivati svakog onoga koji čini ta djela. Naći sve to obuhvata značenje riječi ahsa. Načela znači to detaljno da znači, se a zna znači šta je pobrojao, kako su ta djela, kolika su djela, koliko velika, koliko mala i zna kakva nagrada sve očekuje znači i oni koji radi dobra i oni koji radi znači loša loša djela. Tako da tek sada vidimo znači što znači zaista ono u hadisu poslanika sa ostane kopi, tih 99 pobrojih imena, znači koji shvati, ko dopući suštinu, značenje, našto ukazuju, našto opućuju i radi po tome, znači tako može očekivati nagradu kod Allaha Dželašanu, znači džendent. A ovo je Miše Ibnu Kajima koji ćemo kogoda poslije znači kazati. Šta su drugi činjanci kazali? Znači imao činjanka koji kažu, da hadis ukazuje samo na hifz. Znači, ko nauči napamjeti, 99. Allaho i debare kvetala imena učić u džene. Zbog čega? Zbog hadisa koji bilježi muslim, je kaže, u srl. Allaho i sr. da Allah, on ima 99. imena, men hafiz dahar. Koji bude naučio napamjeti, dakle ili džene, uči u džene. Znači, precizno, u srl. kaže, ovdje koristi riječ, K'o znači nauči na pamet tih 99 imena učit će, će u džernetu. A Ibn Džawzi, rahim Allah, kaže da su neke predaje koje ukazuju, ukazuju na hifz, a neke na pobrojavanje, odnosno sakupljanje. Jer ima znači grupa učenjaka koji kažu ko se potrudi da ih sakupi. Znači da ahsaha, znači sakupiti. Da ti sada znači se od Alima Velikana i trudiš sada dokučiš koja sto lahvate bareke vetara imena pa i zapisuješ na osnovu oka za pomenata i Štihada, znači prvi generacija drugi pa i sakupiš, ti ulaziš znači ode poznačenje ko nauči da su Allahova te bareke vetara imena učiće odjednom ima tu veliku nagradu a kaže postoje drugo mišljenja da onaj koji samo nauči, kaže mi smo odabrali da onaj koji nauči, znači i znahi je citirati, se okazati, da taj ulazi u ovu nagradu, da će ući uđernet. Znači, idnu uđeruzi, tako otvrdimo. Ibn Hajar, Rahimahullah, znači ponovo se vraćamo na njega, pa kaže da znači imen Ahsa, da se ne misli, ne misli samo na pamćenje. Znači, ne može se samo zaključiti da onaj koji nauči nego daleko znači može biti obširnije značije može ukazivati da i ko nauči na pamet za tije znači koji ih razumije a zatim da radi po tome znači sve to može da sadrži značije men, men ahsaha men ko znači sakupi i pobroji ta Allahu atabarek wa imena i mnogi drugi sučinjaci činjaci znači poput njega kazali a Imam al-Asili rahimahullah kaže da se krije opasno znači u ovom govoru da kažeš ko nauči 99. Allaho imena uči u jer poslije kaže mogućnost će naučiti dobar i loš, vijenik i nevijenik. Onaj koji griješi i koji ne griješi i svi će se osloniti na znači obećanje koje je došlo u hadisu posl. Mikasa v.s. koji nauči napraviti uči u džanet. Da će koristiti čovjeku koji griješi, koji je nepokoran Allahu subhanahu wa ta'la da nauči 99. imena i kaže ja ću uči u džanet jer znam 99. Allaho imena. Nači, ovdje je odgovor toj skupini koja tvrdi da se misli samo na učenje na pamet, jer postaje nemoguće da će sve naučiti. I da mu je to znači ovaj najgarancija, garant da će uči, uči u ženeni. Zatim treće mišljenje to sve što meni to je ibn Kajmrahiba uladi kaže da ove ovaj, ovaj hadis ima tri značenja. Da onaj ko nauči posvati znači značenje toga jer svako ime ima značenje, ima plod. Naći spoznaje, zatim radi po tome. Odnosno doziva Allaha subhanahu wa taala tim, tim imenima. I zato kaže, postoje dvije vrste dove, to je znači dova pohvale. Kada samo želiš pohvaliti Allaha subhanahu wa taala, onako kako to njemu dolukuje, kroz njegova lijepa imena i savršena svojstva i drugi vid ove ovaj jeste, znači, kada tražiš od Alaha Kada moliš za nešto. To je drugi dio, znači, drugi dio, odnosno drugi vid dovi. Ovaj. Četvrti govor pa je javno interesant, a to imam Porto Birahima Ola, kaže, da svi govori, koje učinjaci spominju, kaže, iz Alaha je velike milosti prema robovima, koja je neizmjerna, postoji mogućnost da čovjek kako god uzme mišljenje od ovih i radi po tome, znači ako odluči da samo nauči 99. imena, da će znači u nagradu koja je obećana tu. Ili onaj koji radi, znači nauči, nauči i značenje tih imena, ući Onaj koji nauči i nauči i značenje, znači sabere, pokuša sabrati, zatim radi po svom tome, ući u život. Znači postoji onaj, mogućnost gdje kaže da osoba koja Bilo koje mišljenje da uzme od ovih koje navodimo u ovdje i za lave veliki milostprava robove može znači da ukabuli da ga nagradi jedan od To znači majt tvrdi na jednom mjestu, od njegov govor na drugom mjestu, on znači određuje se više da ono misli, da se misli da onaj koji nauči, koji radi, radi po tome, al znači postoji mogućnost da Allah dželle može robovima svojim da oni koji se potrude da nauči ta imena na pamet samo na pamet da će im se smilovati odnosno nagradi za to. Zatim imamo skupinu učenjanka koji kažu da svaki hafiz koji nauči Kur'an na pamet da ulazi u ovu nagradu koju je poslanik sallahu alihi veselime obećala jer kaže svaki onaj koji nauči Kur'an na pamet naučio Allah Allahova lijepa, lijepa imena i tako da ulazi, da ulazi od ovo znači obvečano najed posle neka sa Allahu alejhi veselem ali su i njima učenjaci odgovore znači u ovoj je jer i opet postoji moguć šta znači na usti Kur'an i dobar i vaš onaj koji zna Kur'an napamet koliko je znači danas koji ne za arapski jezik ne zna Kur'an to za znači da će njemu koristiti znači nešto što ne zna znači, što uči Nema sumnje, oni kažu, on će imati nagradu za tilavet, znači za svoj trud koji uložio da uči na pamet, da nauči i trenutke koje se sve odvojio radi Allah'a Suha'am to, da nauči njegov govor, on će za to nagradu. Ali da li će imati nagradu spozna i razumijevanja onoga što noć si, znači taj Kur'an, od upute. Da li je istina koji zna, koju ne zna, znači one ajte koje čit, čitajući. Koliko hafiza uči, znači određene sure ili nakijamo, ali ne osjeća tu slast, nije znači iskušen, nije preda, nije prepušan gospodar svijetom. Zar su isti znači te dvije. Tako znači Hafiz koji zna i koji ne zna, onaj koji zna dijelimićno nešto, ali zna značenje toga, nije isti. Tako kaže da postoje mogućnost prije svega s te strane, da ne zna značenje poput da što zna značenje i druga stvar što postoje mogućnost, da nauči osoba koja je loša, ne radi pokor Anu, da li će takvom koristiti. Pa kažu koliko je, ljudi koji klanjaju a da neć imati nikakve koriste od svog namaza. Koliko je ljudi koji deljuju srdaku da neće ništa imati od te srdake. Koliko je ljudi znači da kada susretno brata sa osmijeho na licu, na licu nadaju se najgledi da će to bitka udjenja srdaka a neće imati. Jer se licimjerno ponaša opravo njemu, govara ga poslije, znači potvara i priča, ružu o nju. Kako će se moći tako osobu najgledu, tako je najgled. Tako je Hafez, koji to nije radi radi Allaha S.W.T., nego je htio da neko drugi ga hvali, pohvali i priča o njemu, neće imati nagradu. Znači, zato se ne misli, niti može. S druge strane, odgovaraju da onaj koji nauči Kur'an nije naučio S.W.T. imena. Zašto? Zato što postoje mnoga druga imena koja se su došle u hadisu poslanika S.W.T. Znači ima mnogo imena koja će mi govoriti, spominjati, koja su došle u hadisama poslanika sallahu sa alihi wa sallame, a ne spominjuju se u Kur'anu. Tako da je to jedan znači od odgovora koji činjaci navodili. A Hafiz opet se vraćava Ibn Hađera Rahimahubade kaže to nije jedini šart koji je došao, znači ko radi to je to dijelo učio dženebe, koji nauči naučio dženebe, koji je naučio Allah je došao svoje milosti, koliko je drugih dijela ostavio ljudima, koji ih uradi, znači ukazao je, poslani se sada, kuradi to i to u Čeđene. Ili je dijelo, znači, Čeđenetija. Dijelo koje te uh, štiti, da uđeš u Čehenevsku, vatruzana, salata barekvetala, sačuvati ovaj. A ibn Bab Paolo, je kazao da ova, znači, Allaho va te imena, koja se spominja o Ehsa, znači sama riječ, obuhvata i potvrđuje dvije stvari. To znači, da bi došao do Ehsa, do ovej nagrade koja je obećena u hadisu poslanika s.a.s. moraš potvrditi te tebarekev t.a. znači lijepa imena a zatim znači da imaš dijelo tih imena. Kako? Naprijed, kada spoznaš Allahova s.a. imena koja su zabranje da se nadjevaju drugima, znači stvorenjima kao što je Ahad, el Al qadir Allah, znači pulo drugih imena koje ću spominjati, Halik koja su specifična, znači samo za Laha Gospodara Svjetova, ti si spoznalo to ime. Da li si radio po tome, znači, da nisi dozvolio sebi da ga nadješ djetetu ili nekome, a ti to prekršiš. Znači, ne radiš po tome i nemaš korista od tog ih sa. Iako ti to ime znaš, ne radiš po onome, na što ono ukazuje. Ili, kaže, s druge strane, postoji imena koja kojala Đelšanuhu, kojima se opisao, znači, poput El Kerim, Plemeniti, El Afu, koju prašta, koja su znači pohvalna da se nađu kod robova, te osobine i taj imena su pohvalna da se nađu kod robova, da se od onih koji su prepoznati po svojoj plemenitosti, po onome da opraštaš drugima, da praštaš, da su pohvalne osobine da se nađu kod robova, tako znači da si ti spoznao El Kerim, El Kerim, znači plemeniti, koje potpuno u savršenstvo značenja tog imena pripada, ali si u isto vrijeme saznalo da je pogodno da sokti što se vino pa je uzmeš tako da ti imaš šta djelo tog imena djelo tog ihsa kada i ih naučiš znači čuosi neko ime saznal si za to ime i uzvao si djevo da radiš po tome on kaže postoje znači imena koja ukazuju pa traže potvrde svojim govorom poput znači da izgovaraš da Allah te bare pita ta ime doviš njemu tim imenima, da ga dozivaš tim imenima, da učiš imena, to spada znači, u um, potvrđivanje riječima i govorom. A prva kategorija znači, o, samo dijelima znači, da potvrdiš to ime i zatim da potvrdiš dijelom. Jer nema znači nikakvog udjela u ovoj najredi osoba koja samo izgovori, bez značaja, bez suštine, bez onoga što ukazuje bez da radi po onome, što gospodar svjetova znači, kaže tim imenom, odnosno što se opisuje takvim velikim, velikim imenom. Tako da, posle svi ovi navedeni govora, zaključujemo da nije dovoljno da čovjek uzme da zapiše ta imena i da ovdje si znači naziv, da, okrači, da se divi kako se lijepo znači iz pisanja, da kaže i koga da je smuhano tela, kako Olađo Rošanu, znači da se opisao takvim, takvim znači, imenima, već da zna zaista što je napisano, šta znače i da pokuša da sofiti tih premenitim osobinama koja su dozvoljena, znači koje su dozvoljene, a s druge strane da radi po onome što, što je skvartao odnosno zaključio. Treća mesela koju ćemo spomenuti jeste kako su ova imena, znači došla do nas? Kako su zapisane? Mi znamo da ovo što se danas nalazi kod nas je Hadis koji bilježi ko? Imam Tirmizi. Imena znači, koja su danas zapisana, prepisana, koja se ispisuju po levhama su iz Hadisa koji bilježi, znači imam Tirmizi Rahim Umar. I ne samo on, znači ima Ibnu Mađe, isto tako Rivajet, Imam Taberi, Ibnu Huzeyme. Znači mnogi učenjaci imaju koji su došli sa tim Rivajetima gdje se spominju Je se spominju ova imena Odosu 99. Allah i Tebarek je tada imena. Međutim, onaj, trojica Ravija su jako poznata u ummetu poslanika sa Allahu alijek i Veseleme koja su pokušala da sakupe ta imena. Nač oni se prenose ti rivajete. Dala Želšanu ima taj ta imena odoslo Prvi od njih je veli divni muslim. Znači on je najpoznatiji. Ion je preselio 195. godine po Hijaz. Najpoznati, znači porivatelj koji bilježi imam tirbizmi. Međutim onaj kakav je on kodume, znači koja je poznata po ocjeni ravija, znači dzhahvat Nauka koja se bavi analizom studijom for ravijama. Ko je kakav da li je dobro, da li je loš, da li je povjerniv, da li se on njega može uzeti, da li se ne može, po čemu je poznan? nači sva trojica ovih ravija koje ćemo mi navesti, su slabi kod ovih učenjaka, učenjaka, znači Hadisa. Koji dobro, precizno znaju hadisa poslaninka sa svem podnosno ravije, prinosece hadisa. Svi su oni slabi. Neko manji, neko više. On je, znači, onaj slab, ali je bolji daleko, znači, od ove dvojice koja dolaze poslije njega. I on je, znači, uspio, uspio da sakopi ta vahova, temare, kevetala imena koja se spominju u hadisu, posle nikada se znači. Prvo se citira ovaj hadis koji mi citiramo, a zatim njegova imena su, znači, i spomine sva Zatim drugi radijer, koji je isto tako poznat, Abdul Melik San'ani, gdje kažu ovi učinjaci da od vakog uopšte sredstva uzmi uzjeti znači, hadis. Znači, ne smije su uzeti njegov, njegov hadis. I treći Abdulazi ibn Hussein koji je kod učenjaka znači poznat kao Daif, znači slab prenosac hadisa. Znači prvi je Mudelis. Poznat po Tedlisu hadisu. Drugi je znači poznat da je dolazio sa hadisima rivajata koji su izmišljeni i treći je znači Daif. Sve trojica imaju rivajate u kojima dolaze sa ovim lažnim te bare katara imenima. Međutim nekada se ti rivajeti razliku u jedni od drugi odnosno imena sa kojima je došao onaj prvi velik divni muslim sa razliku od rivajeta drugog u nekoliko u nekoliko imena. Ili isti taj hadis koji bilježi drugi znači učenjak, od, od njega nalazimo na izmjenu nekih imena. Neka imena spominje u jednom rivajetu, dok taj ista imena ne spominje u drugom rivajtu ali u drugom Revive spomni nova imena. Tako da kažemo, znači, da svrti ove, znači, ovdje, koji su predaje naveli, ukazuju da su ravije, slabi, da su dajiv i da se od njih ne može uzeti predaja. Međutim, kako su oni sakupili te, ta tala, ova tabare koja je tala velika imena? Na koji način? Velji divni muslik, ako da je najpoznatiji od njih, On je mnogo, on je dobar bio učenjak, poznat bio Ali, veliki učenjanj. On je mnogo volio znači da citirao hadis poslanika Slasirom od Ebuburirina. Znači, gotovo nije bilo Međlesa da je on sjedio, a da nije citirao Dalad Đeošarima, 99. imena koji nauči uči učenjata. Iz svake prilike bih spomenuo po jedan, po jedno lavo etabare kao je ili dva imena, znači svojim ištihadom do su njegovi učenici koji su sjedluti malkama zapisivali pravila te bare kvadala imena i uvijek bi fitali novo ime i zapisivali tako da bi reda znači pravili spisak te alahoe smanova tara imena dok nije došao dan kada se ti 98 imena koji on dodao imenu Allah znači 99 dodalo u ovom djelu hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem zatim su došle generacije s koljena na koljeno koje su prenosile mislijeći da je to Hadis poslanika s.a.v. Znači, u takav način, tako da danas kada bi čovjek ukazao Hadis koji bilježi Tirmizu, Ibnu Mađe, Ibnu Huzeyme i drugi učenjaci, da to nije govor poslanika s.a.v. on bi te može i naprao. Ali mi kažemo ti imaš pravo na to jer je on zabilježen tu. A sam Tirmizi kaže da je Garin. Čudan Hadis, znači, ovakav kakav je došlo je čudan. I to me ga podržavaše i znači, Albanije, Rahim Nebullah, i kaže da je slab. Da može se uzeti kao dokaz uopštitu, što ćemo navesti drugi učenjaki što su kazali. Ali znači, on će kazati tvrd da, je to, znači, da su to imena koje je spomenuo poslanika Islatu Vesela. Ali mi kažemo, dobro, možda ti imaš pravo, to je svoje tvrdnje, ali stvar prepuštamo ljudima koji su odehli toga. Znači učenjacima, Hadisima, šta su oni kazali, da li je zaista to dio poslanika govora alaih sallatu vasallam ili ne. Znači Ibn Taymih je kaže da je istina, da su učenjaci složili da to u nije govor poslanika, nego da je to govor nekog odravija. Znači ovdje on spominje i džman. Da su učenjaci na tome da je ovo dio znači koji koji su ravije dodali, dodali, znači to, Hadis poslanika sallallahu alihi wasallam. Zatim, imam sana'ani, isto tako kaže, su učinjaci, svi složili da je ovo dio, dio, znači, koje su dodali neki od ravija, prenoslaca Hadisa poslanika sallallahu alihi wasallam, a Ibnu Hadjar, rahimahullah, kaže da je ispravno da je ovo dodata Hadisu. A nije govor poslanika sallallahu alihi wasallam. Znači, pozvatko po hadisi, sve su ovu navodimo, znači, gdje, iznose da su muslimani, ummeta, učenjaci, ummeta, saglasni da je ovo dio koji je dodan, dodan hadisu poslanika sallahu alayhi wa sallahu alayhi wa Ali pogledajte šta znači na, uh, sjediti u društvu učeni, koliko su oni trudili, koliko on imao, imao veliku želju da spominje, znači velim muslim da spominje ovaj hadis, znajući njegovu vrijednost, znajući da onaj koji to nauče će ući u ženetu, pa se potrudio s ovim velikim ištihadom, da prikupi ta Allah subhanu wa ta'la imena koja je crpio znači iz Kur'ana govora Allaha subhanu wa ta'la i on je znači zapisao. Zapisao, sakupio koja će omija kogo da spomenjati ovdje znači našim narednim naredim predavanjima. Čak znači postoje predaje koje je isto tako spominjao Allah subhanu wa ta'la imena ali sa razliku od ove predaje odveli da i muslima u 23 meni. Znači spominje u 99, olavite barem koje treba a spominje ima sam 99, ali se razlika u 23 meni. Koja je to razlika? Znači, on spominje neka znači, ti 23, što drugi ravija ne spominje, nego je došao sa novim menima, ne spominjeći njegova, njegova, njegova, njegova. Što vidimo, znači, da ima velike razlike u tomišti radu su pokušali da doku će je to navode bare kvetala je tala imena, pa da staje zato su učinjanci posle došli i napravili ta pravila vezana vezana za Allahu subhanahu wa imena da bi zatvorili vrata znači onima koji misle da su nadahnuti u usnovima ili najavi znači da kažu ah mogu biti to je to znači Allah jedno njegovo ime i to znači, to će biti od i lehada o Allahom i tabarek što je strogo znači, strogom zabranjeno. Toliko za večera smo li vallaha s.a. da nam podari da se otoristimo od onoga što smo čuli u narodnim prodavanjem, kovo će biti govora, bit će govora znači, o pravilima vezana za Allahom i tabarek v.t. Ta imena i spomenut ćemo znači, meselo koje je to najveće, najvišćenije, najveličenstvenije Allahom ta i tabarek v.t. ime govore učenjaka šta su kazali, šta su kazali o pitanju tojmajda. E, molim vam, Sumanu, ta svagad najljepšu nagradu da podare se i mi i svi oni koji budu slušali, da oprosti nama, našim roditeljima, svim uslimanjima, da popravi stanje umeta da izliječi stanje naših bolesnih, stanje bolesnih uslimana, da popravi stavljamo naše stanje u vjeri, Sumanu, Kola, Muhamdi, Keshavara, Ibrahim, da stavljaju pojetog uvijek.